«Неприкаєння!» Ніж Любчика ми готів і зблизкував. Двадцять змахів туди, двадцять сюди, припадаючи до точильного каменю щоразу гострішими поцілунками. Не було нічого гіршого за тупий ніж і нічого кращого за гострий. Тож Любчик сміхнувся, проводячи пальцем по лезу і відчуваючи його шорсткість. Ніж був наточений. «Будинок на солодкардоті колись був палацем купця», розповідала Вітарі холодним спокійним голосом. Дерев'яний, як і більшість будів у Люсіпенії. Із трьох боків – дворик, а позаду – восьмий канал. У кухні в задній частині складу вони розклали довгий стіл, за яким сиділо шестеро. Меркато з тіполом, Де і з морвіром Коска з Вітарі. На столі стояв макет великого дерев'яного будинку з двориком, що оточував його з трьох боків. Любчик прикинув, що макет становить одну тридцять шосту величини справжнього будинку на Солодкардоті. Проте Годі було сказати точно, а Любчик дуже любив точність. Палець Вітарі обводив вікна з одного боку крихітної будівлі. На першому поверсі містяться кухні і службові кабінети, а також курильний зал і зал для гри в карти і кості. Любчик притиснув руку до кишені сорочки, утішливо відчуваючи, як його власний набір тулиться до ребер. Звідти в різних кінцях сходи, що ведуть угору. На другому поверсі тринадцять кімнат, де розважаються гості. «Трахаються!» – виправив Коска. «Ми тут усі дорослі, тож називаємо речі своїми іменами!» Його налиті кров'ю очі метнулися до двох пляшок вина на полиці і назад. Любчик помітив, що це повторюється доволі часто. Палець Вітарі пересунувся на дах макета. «На третьому поверсі три великі апартаменти, у яких трахаються найменітіші гості. Кажуть, королівський номер посередині годиться і для імператора. Аріо, мабуть, захоче його для себе!» – бургнула Меркато. Їхнє товариство збільшилося з п'яти до семи осіб, тож Любчик розрізав кожен із двох буханців хліба на чотирнадцять скибок, ніж із хрускотом ростинав з коринку, збиваючи хмарки борошна. Усього двадцять вісім скибок. По чотири для кожного. Меркато з'їсть менше, проте й надолужить Любчик терпіти не міг, коли якийсь шматок залишався нез'їденим. Ейдер каже, що разом з Аріо і Фоскаром буде 3 чи чотири десятки гостей. Дехто зі зброєю, але не дуже схильний до сутичок. І ще шість охоронців. Вона правду каже, почувся важкий акцент тіпола. Несподіванки можуть трапитися, та вона нам не брехатиме. Ви дату раду зі стількома, нам потрібні ще бійці. Вбивці, обірвав Коска. Знову ж таки, називаємо речі своїми іменами. Десь із двадцять, пролунав жорсткий голос Меркато. І вас троє? Двадцять три. Цікаве число. Тепло поцілунком торкнулося щоки Любчика, коли він зняв гачок і зі скрипом відтулив заслінку старої печи. Двадцять три не можна було поділити на жодне інше число, крім одиниці. Жодних частин, жодних дробів, жодних півзаходів. Схоже на саму меркато. Любчик, обмотавши руки рушником, витяг великий казан. Цифри не брешуть, на відміну від людей. Як непомітно привести всередину двадцять людей? Це ж гулянка, відповіла Вітаря. Там будуть розважальники, яких ми підберемо. Розважальники? Ми ж усі пані, тут кожен другий або розважальник, або вбивця. Мабуть, не вельми важко буде знайти кількох, хто вміє і те, і інше. Любчика до планування не долучили. та він і не заперечував. Седжам просив робити що скаже меркат, на тому все. Він давно засвоїв, що життя стає набагато легшим, коли не звертати уваги на те, що належить безпосередньо перед тобою. Зараз варево було його єдиною турботою. Любчик занурив дерев'яну ложку і покуштував. Було смачно. Він оцінив варево на 41 із 50. Запах їжі, вигляд пари, що здіймається, потріскування дров – усе це втішало, нагадувало кухні в схові. Варево, юшка, вівсяна каша, що варилася у величезних казанах. Давні часи, коли над головою завжди був заспокійливий величезний кам'яний масив стін, коли числа додавалися правильно і все мало сенс. «Аріос першу поп'є, пограє і похизується перед своїми дурнями» говорила Меркато. «Тоді його поведуть у королівські покої». Порепані губи Коски склалися в усмішку. «Де як я розумію, на нього чекатимуть дві жінки?» «Одна чорнява і одна руда». Меркато з Вітарі похмуро перезернулися. «Несподіванка, гідна імператора!» захихотів Коска, притсмокуючи. «Коли буде мертвий Аріо, а це багато часу не займе, ми перейдемо до сусідніх покоїв і з тією ж метою провідаємо Фоскара». Меркату перевела на погляд на Морвіра. «З ними підуть охоронці, аби пильнувати, доки господарі будуть зайняті. Ви з ДЕІ можете взяти їх на себе». «Можемо, справді?» Отруйник на хвильку відірвався від глузливого споглядання своїх нігтів. «Гідне застосування для наших талантів, нічого не скажеш. Спробуйте цього разу не отруїти півміста. Найкраще було б убити братів, не привертаючи небажаної уваги. Але якщо щось піде не так, у діло вступлять розважальники». Старий найманець стиснув тримтячим пальцям у макет. «Спочатку візьмемо дворик, а тоді зал для Ігор і курильню. А звідти вже пильнуватимемо сходи. Роззброїмо гостей і зженемо їх в одне приміщення. Вічливо, звичайно, і з усією делікатністю. І контролюємо ситуацію». «Саме контролюєте ситуацію». Обтягнутий рукавичкою вказівний палець мерката вперся в стільницю. «Хоче, щоб це витримало у своїх мізках постійно». Убиваємо Аріо, убиваємо Фоскара. Якщо хтось іще завдаватиме клопоту, робіть, що мусите, але щоб смертей було якнайменше, бо після всього в нас і без кривавої бані вистачатиме неприємностей. Усі затямили. Коска прокашлявся. Черчіна могла б допомогти мені це все за сво, зрозумів, перебив Тіпол. Контроль ситуації якмого менше крові. Два вбивства. Любчик поставив казан на середину столу. Один і один, і більше жодного. «Їсти!» – і почав розливати варево по мисках. Йому б дуже хотілося впевнитися, що кожен от однакову кількість шматочків м'яса, моркви і цибулі, і однакову кількість квасолен. Але доки їх рахувати, їжа охолоне, та й він затямив, що така міра точності багатьох розсердить. Одного разу у схові це призвело до бійки, у якій Любчик убив двох, а третьому відрізав руку. Зараз йому не хотілося нікого вбивати. Він був голодний, тож задовольнився тим, що налив кожному однакову кількість черпаків, борючись із глибоким незатишним почуттям від такого блюзнірства. Добре. Пробильку тіло де із повним ротом. Чудово. А ще дадуть? Де ти, друже, навчився так кухарити? Поцікавився коска. Три роки попрацював на кухнях в Скові. Чоловік, що мене навчив, був головним кухарем у герцога в Борлетті. А що він забув у в'язниці? Убив дружину, покришив її в підливу і з'їв. За столом запала тиша. Коска голосно кахикнув. «Сподіваюся, у цьому вареві нічії дружини нема?» Місник сказав, що це ягнятина, і немає причини йому не вірити. Любчик узявся в завиделку. «Ніхто людятину так дешево не продає?» Залягла неприємна мовчинка, як здавалося і завжди, коли Любчик вимовляв більш ніж три слова підряд. Потім Коска засміявся булькітливим сміхом. «Залежить від обставин. Нагадую, як ми знайшли у тих дітей, пам'ятаєш, Монзо, після облоги Муріса?» Вона дивилася ще вавкувачіше, ніж зазвичай, проте Коска вже не мав стриму. «Ми їх знайшли і хотіли продати якому-небудь робозаргівцю, а тоді ти подумала, що ми б могли...» «Ще пак. Морвір майже зірвався на вереск. «Сміх та й годі! Що може бути потішніше, ніж продавати дітей сиріту рабство?» Залягла ще одна незручна мовчинка, поки наймене ці отруйник спобиляли один одного вбивчими поглядами. Любчик бачив, як люди обмінювалися точнісінько такими споглядами у схові. Коли прибувало поповнення, її в'язні мусили сидіти в одній камері. Іноді двоє просто не сходилося, ненавиділо один одного з першого ж погляду. Були надто різними або надто однаковими. На волі звішно ж важче було щось передбачати, проте, коли люди дивилися один на одного отак у схові, було зрозуміло, що рано чи пізно без крові не обійдеться. «Пити, пити, пити!» Очі Коски перебігали з тієї самозакоханої гниди Морвіра на його повну вина-склянку. потім на склянки всіх інших, а тоді не до власного відразливого кухлика з водою і, врешті-решт, до пляшки вина на столі, до котрої, мов, розжареними щепцями прикипів його погляд. Ручки із і пляшка його. Скільки можна буде вицмолити, поки її не вирвуть у нього з рук? Мало хто міг пити швидше за коску, коли цього вимагали обставини. Тут він помітив, що Любчик за ним спостерігає. І було в сумних, невиразних очах Арештанта щось таке, що змусило передумати. Він же нікому коска, чорт забирай, Чи принаймні, кулись ним був. Міста, тремтіли і так далі. Він надто багато років прожив, думаючи ні про що, крім наступної чарки. Настав час розширювати обрії. Бодай через одну чарку. Проте змінюватися було нелегко. Коска просто таки відчував, якесь шкіри бризкає піт. У голові стокотіло, гупало від болю. Він щосили чухав сверблячу шию, та вона лише свербила дужче. Його усміх був подібний до усміху черепа і говорив занадто багато. І він це розумів. Проте вибору у нього не було. Або сміятися і говорити, або кричати і здохнути. «Урятувало мені життя при облозі Муріса. Так, це було ж при Мурісі, га, Монзо?» Він ледь пам'ятав, як своїм надтріснутим голосом узагалі дістався до цієї теми. Де не взявся якийсь покидьок, швидкий випад. коска ледь не перевернув кухаль з водою, зображаючи цей удар непевною рукою. І вона його проштрикнула. У самісіньке серце присягаюся. Життя мені врятувала. У мурісі. Урятувала мені життя. Йому зараз майже забажалося, аби вона тоді дала йому загинути. Кухня, здавалося, несамовито розхитується, крутиться, ухиляється, наче каюто корабля в погибельний шторм. Він постійно очікував, що воно от-от вихлюпнеться зі склянок, варево бризне з мисок, тарілки злетять із розгойданого столу. Знав, що шторм існує лише у нього в голові, та все ж ловив себе на тому, що чіпляється за меблі, що й на нахил приміщення здавався особливо сильним. Усе б нічого, якби вона не зробила це і наступного дня. Мені в плече прилетіла стріла, і я гепнувся у вражерів. Це бачили всі, і наші, і чужаки. Видаватися дурним перед друзями – це одне, а перед ворогами… Пам'ять тебе підводить. Коска примружився на Монзо через стіл. Невже? Хоча треба було визнати, що він і свою останню фразу ледь пригадував. А де вже якусь там облогу з десяток п'яних років тому? Я… У рів упала я, а ти, ризикуючи життям стрибнув, щоб мене витягнути, я отримав стрілу. Якось геть неймовірно, щоб я таке робив. Важко було зосередитися на чому, крім як на всепоглинаючій спразі. Проте мені, щиро мовлячи, трохи складно пригадувати деталі. Може, якби хтось із вас був такий люб'язний і передав мені вино, то я б досить. Вона дивилася тим самим поглядом, що і завжди, коли тягла його з однієї до іншої таверни, тільки ще сердітіше, ще густріше і ще більш розчаровано. «Я в маю бити п'ятьох людей і не маю часу рятувати більше нікого, особливо від власної дурості. П'яниця мені не до чого». Усі за столом мовчали і дивилися, як він пітніє. «Я не п'яниця», – прогрипів Коска. «Мені просто подобається смак вина». Настільки, що мушу випивати ще кілька годин, бо інакше аж вивертає. Від розгойдування кухні коска вчепився в виделку, приклеївши на губи вимучену усмішку, доки присутні почали хохотіти. Він сподівався, що вони насолоджуються сміхом як можуть, бо нікому коска завжди сміється в станім. Звісно, коли його не нудить. Мурвір почувався усіма забутим. Сам на сам він був блискучим співрозмовником, і це не викликало жодних сумнівів, проте завжди губився в більших товариствах. Теперішня ситуація неприємно нагадувала йому їдальню в сиротинці, де більші діти веселилися, кидаючись в нього їжею. Жахлива прилюдя до перешиптувань биття, занурювання у воду та інших знощань у нічній темряві бурси. І від двох нових помічників, яких Меркато найняла, навіть побіжно з ним не порадившись, Морвірові було зовсім не легше. Шайло Вітарі займалася катуванням і приторговувала всякими видомостями, надзвичайно здібно, але з колючим норовом. Вони вже якось працювали разом, і цей досвід веселим він би не назвав. Уже на саму гадку про завдавання болю власними руками Морверве ставало просто гидко. Проте жінка зналася пані, тож доведеться її терпіти. Поки що. Нікумукоска був безмежно гіршим. Найменець, що славився своєю любов'ю до руйнування, віроломством і примхливістю, котрий, окрім власної вигоди, не знав ні честі, ні сумління. Пияк, марнотратник і бабій із самовладанням скаженого собаки. Невиправний любитель похизуватися з думкою про своє вміння, завищеною до казкових розмірів. Усьому цілковита протилежність Моргеру. Мало того, що вони виказали довіру цьому небезпечно непередбачуваному суб'єкту і посвітили його у свої задуми, його тремтячі оболонці ще й догождали. Навіть де його помічниця і та заливалася сміхом від його жартів, звісно, коли не мала повний рот їжі, що бувало по правді вкрай рідко. Гурт злоумисників горбиться над столом на закинутому складі. Між тим розводився Коска, будячи по присутніх налитими крові очима. Балакують про маски, перевдягання, зброю. У голові не вкладається, як людина такого високого польоту, як я опинилася в такому товаристві. Можна подумати, що тут якесь темне діло колотиться. «Читайте мої думки», – пронизливо вигукнув Морвін. «Я ніколи б не зміг допустити таку пляму на сумлінні. Тому я влив витяжку вдовоцвіту у ваші миски. Сподіваюся, усі ви насолодитеся своїми останніми сповненими муки хвилинами». Шість обличч у цілковитому мовчанні вороже втупилися в нього. «Я жартую, звичайно!» – прокаркав Морвір, умить збагнувши, що його жарт сприйняли не так, як він гадав. Тіпило протягло видихнув. Меркато понуро колопала язиком передній зуб, де й супилася у свою тарілку. «У моєму житті, ляписи в обличчя не раз були веселішими», – зауважила Вітарі. Гумор тройника!» Коска спопиляв Морвера поглядом через стіл, хоча враження зіпсувала виделка, що відзенькувала об тарілку в його тримтячій правій руці. «Моя кохана загинула від отрути. Відтоді ваше ремесло не викликає в мене нічого, крім відрази. І до всіх, звичайно, хто цим займається. Ви ж не можете покладати на мене відповідальність за дії всіх моїх товаришів по цеху». Мурвір поважав за краще не згадувати, що та відповідальність саме на ньому і лежала, оскільки велика герцогиня-оспрійська Сафелін найняла його десь 14 років тому, аби вбити нікому Коску. На його неабияку досаду з цілею Морвір промахнувся, а натомість коски вбив його коханку. Ось я чавлюде бачу, незалежно від того, вжалили вони мене чи ні. На мою думку, такі люди, як ви, якщо взагалі їх можна назвати людьми, усі заслуговують на презирство. Отруйники – наймерзеніший вид боягузів. Їх перевершують тільки п'яниці, – не розгубився Морвір, бредливо відкопиливши верхню губу. Такі покидки роду людського могли б викликати співчуття, якби не були настільки відразливими. Навіть тварини більш передбачувані. Як ніченний голуб завжди повертається додому, так і п'яниця повертається до пляшки, не в змозі змінитися. Це єдиний спосіб утечі від біди, яка йде за ним вслід. Для них у тверезому стані світ настільки сповнений старих невдач і нових страхів, що вони задихаються. «Оце справжні боягузи!» Морвір підняв склянку і самовдоволено зробив добрячий ковток. Він не звик бити швидко, тому до горла тут же підступила сильна нудота, проте він все одно витиснув із себе вимучену усмішку. Тонка рука Коски, дивлячись, як Морвір п'є, вчепилася в стіл з такою силою, що побіліли фаланги пальців. «Ви мене геть не розумієте! Я можу припинити, що не захочу! Насправді я вже вирішив зав'язати, іду веду це!» Найменець здійняв руку, що шалено трусилася. «Та якби мені хоч пів скляночки, аби вгамувати це кляте тремтіння. Інші засміялися, напруга спала, та Морвір уловив зловісний блиск в очах коски. Старий винний міг може здаватися невинним, наче сільський йолоб. та колись він вважався одним із найнебезпечніших людей штирі. Було б дурницею легковажно ставитися до такої людини, а Морвір дурним не був. Він давно не маленький сирота, що рюмсає за матір'ю, коли його копають. Обережність понад усе, повсякчас. Монза сиділа тихо, говорила мало, а їла ще менше, не орудуючи ножем рукою в рукавичці. Вона хоч і сиділа на чільному місці за столом, проте воліла залишатися осторонь. Це відстань, яку генерал мусить зберігати між собою і вояками, робототавець між собою і працівниками, а жінка, яку шукають між собою і всіма рештою, якщо тільки вона має трохи здорового глузду. Триматися осторонь не було важко. Вона тримала відстань руками, дозволяючи Бенні розмовляти, сміятися і завойовувати любов. Очільник не може дозволити собі, аби його любили. А жінка й поготів. Тіпало раз у раз зиркав на неї через стіл, а вона раз у раз уникала його погляду. Монза не опанувала себе у Вестпорті, проявила слабкість. Більше не можна такого дозволяти. «Ви двоє начебто добрі знайомі», – сказав Тіпало, переводячи погляди з Монза на коску. «Давні друзі чи як?» «Радше родина!» Старий найманець так шалено замахав виделкою, що міг би і комусь вибрати. «Ми воювали плечо пліч у шляхетному загоні тисячі мечів, найславетнішому в усьому світовому колі!» Монзе з косо сердито зиркнуло на нього. Його кляті старі історії воскрешали в пам'яті вчинки і вибори, яка вона виліла б залишити в минулому. «Ми пройшли з мечем усю штирі з кінця в кінець, коли генерал-капітаном був Сацин. Оце були дні для найманців. Потім усе на то складни Закривалося, ти хочеш сказати, пирхнула Віталі. Це одне й те саме, просто іншими словами. Люди тоді були багатші, лякливіші, а мури нижчі. Потім Сінові в руку влучила стріла, він утратив руку і помер, а генерал-капітаном убрали мене. Коска покуперсався в своєму вареві. «Хвальчи старого вовка, я усвідомив, що воювати надто важка штука, тож мені, як і більшості з нас, високородних, запраглося робити це як мога рідше. Він нервово усміхнувся Монзі. І ми поділили загін навпіл. «Ти поділив». «Я взяв одну половину, а Монскаро зі своїм братом Бенною – другу. І ми пустили чотко щораз сварилися. Ми наймалися до різних сторін в усіх особицях, які тільки могли знайти, а було їх чимало, і удавали битви». «Удавали?» – тихо перепитав Тіполо. У дремтячих руках Коски, видалка і ніж зіткнулися в повітрі. Ми маршували одне за одним тижнями, спостошуючи дорогою околиці. Коли-николи, влаштовуючи невинні зитнення, аби було на що дивитися, з кожного походу виходили багатшими, і при цьому всі були живими і здоровими. Ну, хай там дехто такий залишався гнити. Діло настільки ж вигідне, як і війна на спрашки. Ми навіть кілька вдаваних битв розіграли, ж, Монзо? Було таке. Доки Монзо не найнялася до великого герцога орса Талінського і не вирішила, що з удаваними битвами покінчено поки не вирішила перейти у справжній наступ із добре нагостреними мечами і замахуючись як слід. Вирішила вирізнитися, так, Монзо? Шкода, що не сказала, що з удаванням покінчено. Я міг попередити своїх хлопців і врятувати кілька життів того дня. Твоїх хлопців, Монзо пирхнула, давай не прикидатися, що для тебе мало значення чиє життя, крім власного. Було все-таки кілька, які я цінував вище. Утім, жодної користі мені це не принесло, та і їм теж. Коска не зводив налитих кров'ю очей змонзиних. І хто із твоїх людей пішов проти тебе? Карпі вірний, не такий вже й вірний, як виявилося. Більшої вірності не можна було і бажати, але тільки до тієї миті, коли він завдав удару кинжалам. А зараз він би сумнівно зайняв крісло капітана генерала. За чутками застромив таки в нього свій угорядний зад. Як і ти прослизнула своїм сухарлявим після мене, проте він не отримав би посади без згоди декого з капітанів, милі парубки. Мерзоннік Ендич, ота велика п'явка Сесарія, отой глузливий хробак Віктус. Ті ж ненежерливі свині були і далі з тобою? Так, у всіх було рило в кориті. Певно, що вони всі обернулися проти мене точнісінько, як і колись проти тебе. Нічого нового ти мені не сказав. У підсумку ніхто нікому ні за що не вдячний. Ні за перемоги, які ти виборюєш людям, ні за гроші, які ти їм приносиш. Людям стає нудно. І щойно вони занючать щось краще. Монзі урвався терпець. Очільник не може дозволити собі розм'якати. Вона-то жінка. Як на такого знавця людей? Яким таким дивом ти скутився до п'яниці без мідяка в кишені і без жодного друга, га, Коско? Не кажи, що я не давала тобі шансів. Їх було тисячі. Ти змарнував їх усі, як змарнував і все інше. Єдине питання, яке мене цікавить – чи збираєшся ти змарнувати і цю нагоду? Чи будеш ти виконувати те, що я тобі, блядь, скажу, чи ти заповзявся бути моїм ворогом? Коско тільки сумно у відповідь. «В нашому ремеслі ворогами пишаються. Якщо досвід і навчив чогось, нас обох, то це того, що пильнувати треба саме за друзями. Моя похвала кухареві». Він кинув виделку в миску, підвівся і покрукував з кухні майже прямо. Монза насуплено дивилася на притихлі обличчя, які він залишив по собі. «Ніколи не бійся ворогів», – писав Артуріо, «Але друзів бійся завжди».